Azt írta tegnap xy aki férfi. Üdvözlöm, fialajános. János. Meghalt Enzi, vajna nyugodjon békében. E hírrel kapcsolatban meg annyi vállalhatatlan hozzáállást, viszonyulást, megnyilvánulást kellett látnom. Írta 5 óra 51 perckor. Majd amikor felhívtam telefonon, illetve nem hívtam fel, csak e-mailt cseréltünk, akkor kiderült, hogy ő ismétlésben hallgatja a műsort, egy 26 éves éjszakai... Kétkezi munkásról van szó, bár lehetséges, hogy a kétkezi munkás nem pontos meghatározás, de az éjszakai az mindenféleképpen egy nagyon fiatal emberről, 30 alatt, aki úgy gondolta, hogy megosztja velem a gondolatait. Én már akkor hívtam fel, amikor dolgozott, pár szót váltottunk, és ha bár ő felajánlotta, hogy megszakítja álmát, ilyenkor már alszik a műsor kedvéért, de a beszélgetés után a szó jó értelmében köszönettel lemondtam róla. A hírrel kapcsolatban meg annyi válhatatlan hozzáállás, viszonyulás, megnyilvánulás kellett látnom, átélnem tapasztalalom kellett, mert ha akartam, hanem a híradók adás és a közösségi média néhány formája, amiket követek másról, sem szóltak tegnap este, tehát ternap előtre vonatkozik. Ezekkel szemben hoznám ezt a példát, amit Kormos Anettet közzi az oldalán, amivel végre tudtam azonosulni, és ami végre segített feloldozódni. Önvizsgálatot szeretnék tartani, amikor azt kérdezem, ez valóban egy azonosulható és egy elfogadható megnyilvánulás a helyzethez mérve? Milyen helyzet nem is tudom, csak amit átéltem a szembesüléstől számolva tegnap délután ezer írás elolvasásáig ma hajnal. Kormos egy gyászolok. Egy barátom azt tanácsolta, ne írjak erről a témáról, mert túlságosan vékony jég, mint tegnap emlékeznek rá. Elkezdtem az írás, és azt mondtam, hogy ennek nem ma van itt az ideje. Szeretném hozzátenni, hogy Kormos Anett gyászolok című írásának ma sem jött el az ideje. Nekem pedig az jutott eszembe magamba folytat riposzként, hogy ha vékony jég azzal kapcsolatban vélemény nyilvánítani, hogyan kéne reagálnunk arra, ha valaki meghal, akkor üsse, <coughs> szakadjon be alatta, mert ez a jég számra nem megfelelő élő hely. Itt hívom fel hogy a is a 14 éven nap nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Ma reggel meghalt Endi Vajna. Az internetet pedig rögtön elárasztották a haláláról és a feleség anyagi fellendüléséről szóló mémek, amelyek belőlem valahogy nem tudták előcsalni az önfelett kacagás ingerét, írja kormos Anet. Nem Endi Vajna vagy az özvegye miatt, nem vagy gyász, vagy a mélységes együttérzés miatt, hanem azért, mert a derűhelyet riadalom költözött belém. Hogy kormos egy egyébként Endi Vajna halála kapcsán miért költözött volna Derű, azt nem fogom tőle kérdezni. Riaszt, hogy mennyire elfogadott és vált az, hogy sokan egy jó kedvét könnyedén levetik magukról emberarcukat, már egyetlen szokták még hordani. Ti is tudjátok, messze vagyok a tapintatoskodástól, nem jellemző, hogy eltartott olja fogom meg a poént, azt valóban bármiből lehet csinálni, buzikból, zsidóból, cigányokból, nőkből, férfiakból, anyósokból, aposokból, gyerekekből is, igen, akár a halából is, feltéve, hogy képesek vagyunk olyan szellemesen kiforgatni azt a sarkából, hogy felülírja magának a halál tényének a drámáját. Ha ezt a létszet nem sikerül megugrani, kár és nekifutni, biztos. Lukás a vége. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy nyitott koporsó fele, deredem, deredem, deredem, deredem, Itt azonban még kereste mentségeket, hogy a virtuális valóság, de tudjuk a virtuális világ vérszabja, ezzel a keserű summázattal Endi Vajna halálának, mert ennek a gyász, csak, én Andy, csak az én gyászlom nem Endi Vajnának szól, hanem azoknak, akiből az emberség úgy halt ki, hogy nekik talán fel sem tűnt. A közönség részéről nagy igény volt arra, vagy lett volna arra, hogy egy ilyen e-mailt felolvassak, és nem azért olvastam föl, mert egyébként ez a nagy igény, látás nagy igény nehéz súlyjal, vagy súlyjal nehezedett rám, hanem azért, hogy hogy utasítom vissza. A tegnapi műsor pontosan annyi ideig szólt, amennyi ideig szólnia kellett. Az a három írás, amit felolvastam, Divinyi Rékától, Mihály Györgytől és Simó Györgytől személyes ismeretség okán hangzottak el, és jóval többről szóltak elsősorban Mihály György és Simó György révén, semmint Endi Vajna haláláról. Az ezt követő két beszélgetés, két olyan emberrel folytatott beszélgetés volt, akik más-más módon dolgoztak együtt. Endi Vajnánál és olyat, mint Kovács András Bálint hozzá közelebb álló olyan embert, aki közben nem magát a filmet készíti, hanem mindazt segítette elő, amit egyébként a film alap elősegített, nem lehetett volna találni. Kovács András bálint személye ilyen volt. Mindaz, ami egyébként Endi Vajnával kapcsolatos volt, ezen írások és ezen beszélgetések fölött, azt nem mondom, hogy nem érdekelt, de valahogy bántotta a jó érzésemet. És itt is most szeretném önöknek elmondani, hogy én arra nem tartok igényt, bár jól esik, ha velem egyetértenek, de az, hogy ma jó érzésről mennyire mást gondolunk, vagy látszólag mennyire mást gondolunk, mint évekkel ezelőtt, az elgondolkodtatott, és eljutottam egy határponthoz, amikor azt gondolom, hogy ezt nem hagyhatom annyiban, hogy mit jelent majd, hogy nem hagyhatom annyiban, azt tapasztalni fogják. Amikor elváltam a feleségemtől, akkor amikor megkérdezte, hogy miért váltunk el, akkor azt mondtam, hogy mindenkiben van valami kiszerűség és nagyszerűség, te belőlem a kiszerűséget hoztad elő. Egészen elképesztő, hogy Endi vajna halála. Néhány megemlékezést leszámítva, hogyan hozott elő mindenkiből valami kiszerűséget, miközben lehet, hogy kilences volt, az írás nagyszerűsége, vagy közömbössége, de sikerült valahogy elpöttyenteni valamit, amitől az egész sós és élvezhetetlen néve Volt olyan e-mailező, aki felemlítette nekem a tengerészt, aki annak idején George Harrison halál kapcsán azt mondta, hogy lám mennyi pénze volt, és mégis meghalt. Ugye George harrison lehetett tudni, hogy agydaganatta van, amit nem lehet gyógyítani, de könyörgöm, George Harrison 57 éves volt, Andy Vajna pedig 74 vagy 75. Az a 18 év, az nem mennyiségi kérdés. Valami olyan mérhetetlen kiszerűség költözött, mondjam azt, hogy önökbe, egyszerűbb, ha azt mondom, hogy belénk, aminek én nem tudom megmondani okát. Valószínűleg ez a kiszerűség korábban is ott volt. Hogy ezt a nemzeti együttműködés rendszere aktiválta-e ilyen mértékben, vagy sem, ezt nem tudom, és nem fogok felhívni egyetlen szociálpszilógus sem, mert ennél exaktabbat nem akarok ennél tudni. Azt foglalkoztat, hogy hogyan lehet ebben a kvázi nemzeti együttműködés rendszerében a kisszerűségünket odaűzni, ahova való. Ezzel egyébként mindannyian tisztában vagyunk. Mindannyian. Legfeljebb nem valljuk be. Miközben egyre inkább úgy tűnik, hogy nem vagyunk vele tisztában, lesz majd mód erről beszélgetni, nem feltétlenül a divajna halála okán, a nagyon messziről jött ember keretében Bólbőlnak neki részére hétfőn este fél nyolckor 28-án. Bakáccsal, Filipovval, önökkel is velem. Kormos tegnap, vagy tegnap előtt sikerült megfogni Endi Vajna történetének leglényegtelebb részét, és azon hosszan rágódni. Először jutott eszembe az, vagy először jutott eszembe úgy az, hogy erről beszélni kell Ásimon Lászlóval, mint ahogy tegnap eszembe jutott, hogy hova jutunk, azt majd fél nyolc után tapasztalni fogják. Nem, mint hogyha a politikának nagyobb mértékben kéne éleljárnia, mint bárki másnak. De járhatna életben. 061-489-0999- és 0636771161. Kettő perc múlva lesz 418. Ma 2019. január 22-e ked van. Némileg borult az ég, mert azért a holdat láttam átszűrömleni a fényét a felhőkön. Amikor jötte mínusz 6 fok volt a hegyen, hogy itt a síkságon mennyi a nem emlékszem. a kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. 061. 4 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0 6 3 Elfelejteni perceket mit eltörölni már nem lehet Úgy szeretném Úgy szeretném Újra kezdeni én. vízi hűs patak, most levól, ami Úgy szeretném, ú, úgy szeretném. Eső, csulog az alszomon, töröld minden bánatom. Úgy szeretném, ú, úgy szeretném. Tovább Egy baráti hang, mely lelkesít Egy vidámabb meg mely felvidít Úgy szeretném Úgy szeretném Egy arc, mely szívemben mindig él, Utam végig, elkísér Úgy szeretném Schalizer. It's a 4 8 9 9, 9, 9 But it won't take long, my, my Írt egy e-mailt xy, aki férfi. Nemrég hallgattam meg a tegnapi hétfői adást. Ez ugyanaz az ember, akivel tegnap beszélgettem. Most reggel írt még mielőtt elaludt volna, vagy tán, később le, nem tudom. Nemrég hallgatta meg a tegnapi hétfői adást, azzal az igényel követem a Kejfej Jancsit, hogy felteszem azt a bizonyos belső éleslátásom, egy 26 éves fiatalemberről van szó, amivel a bűsorban gyakran emlegetett leshatár megsértését maga biztosan fel tudom ismerni. Van erre valami jó kifejezés, ami nem hasonlat, mert miközben ezeket írom, csupán sárga és piros lapos szabálytalanságokat, értékeket értékelek magamban, pedig nem vezetek semmilyen meccset, és éppen hogy tartózkodni szerettem volna tőle, hogy túl messzire menjek ezzel a képpel. Talán morális vagy technikai tévegés. Az ön műsor az egyik eszközöm ahhoz, hogy kevésbé váljak tévegővé. Erre próbáltam célozni, amikor telefonban úgy tűnt, hogy a műsorak kellemetlen ajnározásába kezdtem volna. Remélem nem voltam túl félreérthető, és hogy nem folytattam a kellemetlenkedést itt ezekkel a mondatokkal. Arra utal, hogy amikor dicsérnék ezt a műsoromat, akkor arra kértem, hogy hagyja van mert zavarba jövök. Az zavartól meg agresszívá válok. A hétfői műsor, és egy nap rágódás után már világos, aminek azonnal világosnak kellett volna lennie, hogy minek van és minek nincs helye ennek az eseménynek a feldolgozásában, amire rájöttem. Én kormos Anet írását már úgy találtam meg, hogy erre eleve valami tudat alatt igény volt bennem egy ilyesmi helyre rakásra. Ezért elégettem meg vele, hisz valamiben visszaigazolt. Ez pedig már tényleg rólam szól, és talán a közegemről. Nem tudtam passzív szemlélője maradni a történetnek, hiába éreztem, hogy valami nem stimmel, mikor, mikor magam hoz fordultam már a részes Ez már egyfajta tévéigész részemről, ahogy, ahol egy hibás működést kaptam egy a hibát figyelmen kívül hagyó visszaigazolást. Ha ezt a közegemnek köszönhetem, akkor súlyos problémán van az alaközeg. De mi az én közegem? Az ország és biztos, hogy csak az ország. Már talán a városomnál sem látok sokkal messzebb az életvitelemnek is köszönhetően, közben pedig küzdök azzal az érzéssel, hogy minél inkább helyesebben, helyesen működik az a bizonyos éleslátásom, annál inkább távolabb kerülök a közegemtől. Elidegenítem magam pedig bármi rosszul viselem, rosszul viselem a magányt. Ez pedig ijesztő, nem tudom másoknak miatt bátorságot, szembe menni egyedül akár látszólag mindenki mással. Benem ennyi még nincsen. Harcolni, nem szeretnék sodródni pedig, ahogy ez a példa mutatja sodródok, ha szeretnék, ha nem. Amit ezzel az egésszel kapcsolatban megéltem, megélek, az azt hiszem aggasztó, nyugtalanítva, és úgy kerültem a hatás alá, hogy egyáltalán nem kértem belőle. Most is azért vagyok még fel, mert magamért aggódok, nyugtalankodom a, egy történet kapcsán, ami egyáltalán nem rólam kellett volna, hogy szóljon. Kíváncsi leszek, ha, ha nyilatkoznak, hogy a hallgatói hogyan érték ezt meg. Ha nem mutatkoztam be elnézést, üdv XY zárójelben egy téveigő. 0614890999 489 099 és 0636771161 hat <Szorítás> 2019. január 22-e van, és 2-6 perc múlva lesz reggel fél nyolc. Ez a Kejfejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók korhatáros műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Január 28-án, hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub volt lakájában, Bakáccsal, Filippovval, Önökkel és Velem. Önöket bármikor kaphatnak fél nyolc után a kezükbe, egy mikrofont, amiben bele kell, hogy beszéljenek ebben a komplex dráma pszichodrámában 0 és 0 hat 7 1 1 6 -1. Utoljára hívom fel szíves figyelmüket a betelefonálás lehetőségére, ha telefonálnak. Jó, ha nem telefonálnak, azt is megértem. 0614890999 valamint 06306771161. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A NG Bajna halálában, engem nagyon megrázott, és nem biztos, hogy igazam van, tehát amennyi híreket tudunk, hogy teljesen egyedül volt otthon, abban a nagy házban. Tehát az engem nagyon meg, megfogott, hogy, hogy nem volt senki, aki esetleg megszorítsa a kezét. Tudja, feldolgoztuk annak a fiatal lánynak a halálát, aki ott az M3-as vezetőjén meghalt, de voltak mellette és szerintem ez nagyon fontos ez lehetséges, de szeretném önnek azt mondani Endi Bajna minimális ismeretében hogy ez egy olyan állapot volt egy olyan helyzet amelyet ő hozott létre és amelyet egyébként ő kezelt tehát nem arról van szó hogy az ottani ápoló jelkóborolt de igen tudom, tehát hogy de Ez hogy, egy óriási hogy... dolog. Tehát van egy 75 éves, egészségével küzdő valaki, akinek a felesége azért van Amerikában, hogy megkaphassa az amerikai állampolgárságot. Rokonsága, ha van, arról nem tudunk, rokonság lefejebb a felesége révén van, tudjuk, hogy nagy társasági életet él, de ezek véget érnek mindenki hazamegy. Ő nem tartotta szükségesnek, és ha ő nem tartotta szükségesnek, akkor valójában ön most mit rófel fel neki, vagy az életnek? Nem nem, nem, nem fel neki semmi. De mit mindenki... fel az életnek? Uh, ezt választotta. E, e, Egyetértek. De lehet, de hogy... Tehát, meg... e, amikor, amikor élünk, akkor ezt választjuk, és lehet, hogy az utolsó pillanatban lehet, hogy megbánunk Oké, okay, de Én ezt csak... egyetlen egy ember mondhatná most, Endi Vajna, senki más. Jó reggelt lehet! Szeretnék a jelenlétetben meghallgatni egy LGT-számot, aztán kezdjünk, jó? Mutatták, egy jól sikerült képedet. S néhány olyan ember sajnált, aki sosem szeretett. Mások kíváncsian várták, kié lesz a szerepet. Na-na-na-na-na. Jelentek meg sorra Persze mindegyik dicsét Most csak jó kritikát kaptál A befejezett szerepét És még megtudhattam rólad Amit nem tudhatsz meg már Barátságból szüktök S csak barátokat bántották Na-na-na-na szunk végig mindent, az utolsó tapsokét. Aztán lehúzák a függönyt, és dalunk véget ért. Én még tartozom egy dallal, mely rád emlékezem. És olyan, mint a többi, nem változtat semmint sem. Na -na -na -na -na. búcsúzott az egészen zseniális, és a talán még zseniálisabb Presszer és Dusán Somogyvári rudolf rudolftól ha emléksz erre. Igen. Emlékszem, amikor beszélgettünk, hát jól kívánok a koncert Igen. Na, akkor mondtam, hogy az utolsó komoly koncertélményem, az az a búcsú koncertje voltam. a nyugati pályadváron. A este volt bucsa koncert, mert nem féltek betöltve a nyugati pályát. Válaszott -e nekik is volt még koncertjük. Magyar koncertvilágban hogy a bucsa koncert, és az utolsó utáni koncert után is lesz még egy koncert. Ez nem baj. De ezt a számot nem szokták eljátszani, és nem véletlenül. És nem véletlenül játszottam ezt itt el. Nem mindenkinek a halálára írik, ráadásul, amit valaki Sowogybári Rudolf halálára írt. Ha ráilleszti Endi Vajna halálára, az valami olyasmit jelent, mintha ezek kompatibilisek lennének, miközben Somogyvári Rudolf neve el hangzik hangszik ebben a dalban. És ha van benne kompatibilitás, ha van, beleértve, ha van ilyen szó egyáltalán, akkor abban van valami, amit én szeretnék felmutatni az embereknek, köztük neked, Beleértve, hogy van véleményük róla, jó. Ha nincs véleményük róla, az se baj, de megérinti őket. Egy ilyen dal másféleképpen, mint az én szövegem. És valami olyasmit szeretnék üzenni itt a virtuális árbockosárból, hogy ez így nincsen jól. Nem, most nincsen jól. Az nincsen jól, hogy elsimon László megosztja a magyar időknek a az Endi Vajna haláláról szóló cikkét, amiben semmi kifogásolni való nincs. Ám az, hogy a magyar idők egy MTI hírtesz közzé Endi Vajna halál híre kapcsán, az a magyar idők kapcsán egy olyan választékosságot mutat, amely választékosságot a magyar idők ritkán mutat, mert egyébként újságok adnak arra a személyességre, ami nem egy MT hír lehozását jelenti egy olyan jelentős személy kapcsán, mint Endi Vajna. Amennyiben a magyar idők úgy gondolja, hogy ő az MT hírét hozza le, az ismerve a múltat azt jelenti, hogy nem akarja az első adandó alkalommal megtagadni saját magát, aki ha a haláláért nem is tett sokat, de a leveáltásáért annál inkább. És ez nekem kompatibilis. A Somogyvár Rudolf halálára írt halló. Én azt, szerintem nagyon sok negatív jelenség kísérte most ezt a, a tragédiát, nem a halálát. Én bénéztem a cikkeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kitett magáért a sajtó. Részben azzal, hogy elég alapos és részletes érez útismertetőst az ott szinte minden ellenzéki lap és egyébként a kormánypártiak is. Részben azzal, hogy még akkor is, ha az MT-t, anyagát vették remeze, át, mert az MT is részletes eh, egykockatás az adott. Aztán az is igazániból fontos volt és figyelembe méltó, hogy a, a bulvárszintet elkerülve eh, tudósítást kapottunk arra, hogy ki mindenki búcsúzik Endi Vajnától. Tehát igazániból most látszott azért az, hogy, hogy ilyen egy nagyon támadó figura de azért nagyon sokat tett hozzá a magyar filmművését. Jó, hát ezt egészen másféleképpen látjuk, mert habár megvan az az elem, amiről több beszélsz, mindjárt... hogy volna azzal, hogy de. azzal volna, hogy de, viszont a legtöbb lapnál, ahol nem tiltották le a kommenteket, mert olyan is volt, ahol úgy gondolták, hogy kegyelitek mostán nem kéne hagyni, hogy odatrólkodjanak mindenféle idióták és A, A a legtöbb lapnál, ahol lehetett kommentelni, hát egészen döbbenetes és beletlás kommentek jelentek meg, amit talán nem ártott volna, nem ártott volna valamilyen módon moderálni. És hát a mémgyár is beindult, tehát én is kaptam olyan üzenetet, ami hát nagyon durva volt szerintem. Tehát nem, nem tudom, hogy te ilyenekkel találkoztál-e. Én, megmaradné, én megmaradnék ott, amit az első felében mondtál. Engem a kommentek egy tízes skálán egyesre érdekelnek. Üm, nem utá, is kommentekkel probléma, de nem Ebben neked igazad van, és ennek lesz jelentősége később a beszélgetésünk során. De azt szeretném neked mondani, hogyha egybevetem Orbán Viktor még el nem hangzó beszédét amely majd Endi Vajna sírjánál elhangzik, mert az nyilvánvaló, hogy a búcsúztatók között ott lesz a miniszterelnök, akkor annak a személyessége, beleértve, amikor legutóbb Kerényi Imre temetésén beszélt, az ezekben az írásokban zömében 1 egyesre jelent meg. Én tegnap három megemlékezést olvastam fel Divinyírék a Mihály György és Imógy György tollából, akik személyes ismerettség és nem csak személyes ismeretség okán úgy emlékeztek meg róla, ami a magyar sajtóból teljesen hiányzott. Aztán két emberrel beszélgettem íróadásban Berecki Csabával, ex-Mokép, illetve Kovács András Bálintal, aki eh, annak a kurátori testületnek volt tagja, amelyet Endi Vajna vezetett, és ott levittem a hangsúlyt és befejeztem. Um, már tegnap megjelentek azok az írások, meghalt a király, éljen a király, dél levelét hozzá van népszava, hogy meg, hogy nyugtatja meg az RTL klubtól furcsa módon átigazolt vezérigazgató az ottani népet, és azt kell, hogy neked mondjam, hogyha egy ember halál 24 órán belül ilyen kétségeket vet föl, nem tektonikusan, nem kisrezgésszámál a Richter skálán, hanem nagy rezgésszámmal, határán a szökőárnak, akkor az valamiről szól, és miután én egy érzékeny ember vagyok, legalábbis azt hiszem, hogy érzékeny ember vagyok, azt jelzem a publikumnak, akik a tengeren vannak, illetőleg akik partközelben vannak, hogy szökőár közeleg a TV2-nél nagyobb, messzebb, kisebb. De foglalkoztat az, hogy egy ember halála hogyan tud 24 órán belül ilyet kiváltani, és természetesen nem azt foglalkoztat, hogy hogy tud kiváltani, hanem annak az oka, amilyen módon ő benne volt az általatok nemzeti együttműködés rendszerének nevezett együttműködésben számú ilyen nincs, ami egyébként azt mutatja, hogy ez a nemzeti együttműködés rendszere, ez ismer ilyen és olyan elemeket, Endi Vajna olyan elem volt, és az ő kiválása most a nemzeti együttműködés rendszerén belül és azon kívül olyan aggályokat vet föl, ami egy normális helyzetben nem fordulhatna elő. Ezt a tévedés minimális kockázatával állítom, és ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Ez egy mondat de, volt, hosszú. Azt mondom, azt mondom, hogy részben igazad is van, de azért ez egy speciális helyzet volt, amit a, az Andy teremtett, és amit az ő személyen hozott. Tehát azért ő Őhoz hasonló uh, élettutó uh, ember, és kapcsolatban szerelemek az ember nincs végre. Annál De nagyobb a... jelentősége van, hiszen tegnap mind a két élő megszólaló. Kovács András Bálint és Berecki Csaba is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy egy Amerikából repatriált emberről volt szó, aki olyan módszerekkel élt, ahogy egy magyar ember sohasem, és a szakmai tudása annyira fölé helyezte őt az összes trivialitásnak, ami egyébként az ő életét jellemezte, valami ismeretlen vagy ismertokból, megfelelő rész aláhuzandó, ami alapján tudott egy olyan rendszer működni, ami nélküle sohasem jött volna létre. A kérdés az, hogy miért nem tudunk ilyet mi belföldön előállítani, miért kellett egy olyan ember hozzá, aki egy külföldi tapasztalatot honosított meg Magyarországon, aki olyan interjút adott, amilyen interjút az Indexnek utoljára, amilyen, ha ez hasonló, soha senki nem adott, mutatván azt, hogy ő mennyire biztos a dolgában, és nem bizonytalanodik el aljas és még aljasabb támadása következtében, és most halála után fogalmam sincs, hogy hogyan folytatódik az a sikersorozat, amelyet tegnap még mindenki sikersorozatnak tartott, de ma már nem biztos. hogy nagyon közelé még a, a, a pillanat ahhoz, hogy, hogy ezen morfondírozunk. Nem, mint hogyha azoknak az embereknek, hogy egyébként a, a, a Magyar Kultúrák és Intézménet, vagy a filmjártás irányáltására, valamilyen mondanára állátások, vagy hatásokon ne kellene ezen gondolkozni, és ezt ne, ne látnak, hogy ez egy megoldandó probléma. Nem, szerintem nem kell kapkodni. Nem kell kapkodni. Én azt gondolom, hogy... hogy Főkkel dolgozni ezt a Én minden egyetem kifejezetten, kedveltem az Andit. Szerintem egy nagyon izgalmas ember volt, és nekem személyisem. Ne felejtsd, hogy egy olyan emberről beszélgetünk, akiről dagyából másfél hónappal ezelőtt csak negatívumokat mondtál te is a Szakács Árpád által vezetett magyar idők, akiknek a tevékenysége, Isten ments, hogy téged vagy Szakács Árpádot ebbe belevigyem, ki tudja, de milyen egészségromlást idézett de elő annál az embernél, aki látszólag szart az egészre, valójában az ember ezzel állj, senki állj, nem tudja túltenni mondat. már egy kicsit, tehát ne hogy már engem e, egy platformra a Szakács Árpádra, akár, akár Andi Vajnára megítélésében, és soha nem mondtam rosszat Andy Vajnáról. A nemzeti Alapnak arról a tevékenységéről mondtam kritikát, hogy szerintem az hiba, hogy nem készülnek nagy identitásformára képtelmi filmek. Amit föltettek kérdésként az é, Indexben, amire én Andy adom, Vajna konkrétan olyat mondott, amit rajta kívül soha senki nem mondott a magyar sajtóban, azt mondta baromság. É, de, de, oké, ezt mondta, hogy baromság, de nem volt igaza. De én rá nem mondtam rosszabb mert én, mint emberkedveltem, kedveltem, amikor vele ebédeltem és beszélgettem, az mindig évezet volt, az a gasztonomi kalandozás, amit nem egyszer, de nem egyszer volt részem a Nobuban, az ő invitálására, az, az mindig nekem nagy élmény volt, tehát nem igaz. Én soha róla nem mondtam rosszat. Erős kritikával illettem a Nemzeti Filmolap tevékenységének bizonyos részeit, és ezt tartom most is, bár most nem gondolnám, hogy elegáns lenne erről beszélni, vagy aktuális erről beszélni. Ebben neked egyébként igazad volna, de akkor, amikor Uh arról volt szó, hogy vajon a vele és a film alap tevékenységével kapcsolatos e, e, kritikasorozat hova vezet és e, azt kérdezte az Index, amikor találkozott utoljára a miniszterelnökkel, akkor mégiscsak valami olyasmiről beszélünk, mint hogyha a miniszterelnöknek olyan omnipotens jellege lenne, olyan on, omnipotenciája volna, ami a nemzeti együttműködés rendszerét eleve anulálja, lehetetlen, mert a nemzeti együttműködés rendszeren nem múlhat ilyen mértékben egy emberen, is ha Kérdezett, hogy ezt most miért hozom föl, akkor azt mondom neked, hogy baromira örülök, hogy Prüle Gergely nem halt meg, mert Prüle Gergelyről egyébként hasonló nekrológot hozott volna le e, MT hír kapcsán a magyar idők, és ez engem mélyen felháborít. Én arról beszélek neked, és annyiban kerültél egy jékényre a magyar időkkel, más vonatkozásban nem hogy van egy olyan pillanat, amikor az ember úgy áll ki valakiért, hogy valamivel nem ért egyet, de alapvetően az, amit csinál, annyira kiemelkedő, hogy meggondolván azt, hogy mivel jár az, ha őt kritizálja egy olyan világban, amikor éppen kultúrharc van, akkor nem azt erősíti, ami vele szemben van, hanem azt erősíti, ami az ő pozitívuma. Erről beszéltem. Lehet ezzel vitatkozni? Persze vitatkozni, és azért vitatkozom, mert nem, nem mindig itt az idővel is, tehát dolgok. Én vele személyesen is vitatkoztam erről. Én már négy évezőt is mondtam nekik, hogy szerintem milyen témák négy szem közt, vagy még öt éve is, hogy milyen témákról kellene a filmet csinálni. És azzal is vitatkoztam vele, hogyha a valóban probléma az, hogy nincsenek jó filmforgatókönyvek, és más témák esetében lehet filmforgatókönyvek fejleszteni, ahogyan ezt ők hívják, akkor szerintem történelmi tematikái filmek esetében is lehetett volna. Tehát, és, és egyébként az, hogy lehet Magyarországon a közönség számára nézhető játékfilme készíteni, azt éppen a kincsem példája mutatja. Mert ugye Talán amúgy beszéltünk róla, hogy éppen ennyi idő, idő elteltével most vége a sikerült megnyesztem a kincsemet, és azt kell mondjam, hogy az maga kategóriájában egy kiváló film. Nyolc év alatt ide jutott el. Nyolc évvel ezelőtt ebből nem volt semmi. A Magyar Mozgókép Alapítvány erre nem volt képes, és az előző rendszerek sem meg a Magyar Mozókép közalapítvány, egy rakás egy adósságot fel egészen brutális. Isker. Én most nem az adósságról beszélek, hanem a működésről. Endi hát Vajna egy olyan a... dolgot hozott létre, mint amilyen Magyarországon a Mercedes, a leendő BMW-gyár, vagy a Suzuki, csak éppen Endi Vajna nem a Suzuki-t honosította meg, hanem valamit, ami ő maga, és ami, ami ezáltal egy temalagyar volt független attól, hogy életeit úgy élte, hogy itt született, itt halt meg, de a köztes idő egy részét az Egyesült Államokban töltötte. Nem elhangyogolandó részét. Egy olyan know-how-t valósított itt meg, ami az amerikai tudása nélkül nem jött volna létre, és volt ereje téged visszautasítani, amit egyébként más rajta kívül, ezzel az erővel nem tehetett meg. És most nem arról beszélek, hogy egyébként az élete milyen árnyékos oldalai vannak, mert annak is van Én Most egyetlen egy dolgot szeretnék alapvetően neked mondani. És valójában minden olyan közembe, minden olyan közéleti embernek, akivel beszélek, és e tekintetben magamat is közéleti embernek sorolom, bár nem vagyok olyan horderei, mint te. Na, ne túlozzunk. Komolyan beszélek. Arról, hogy a jó példa. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy Ebben a nemzeti együttműködés rendszerében, ebben a kultúrharcban, ebben a szekérharcban is folytathatnám még a lózungokat. Egész egyszerűen nem elfelejtettünk, hanem a szekértábor logikának megfelelően nem úgy viselkedő, mint amikor valaki meghal. Én soha nem fogom elfelejteni, és nem fogok mondani neveket. Amikor Kerényi Imre halála után, ami engem nagyon és mélyen megrázott olyan körülmények okán, amit neked elmeséltem, és a rádió nagy nyilvánosság előtt nem, lehet, hogy még egyszer sorra ker, sor kerül rá, de még nem emésztettem meg. Ott valójában megéltem azt másokkal beszélgetve, a Nemzeti Együttműködés Rendszerek Tábornokaival beszélgetve, miközben ennek a rendszernek nem lehetnének Tábornokai, amint azt mondták, hogy igen, kerényimre egy nagyon terék hülye volt. És akkor arra gondoltam, hogy ezt vajon miért nem tudhatta meg az életében? hogy mit kezdjek én azzal, amikor az én megrendülésemet a te oldaladnak a tábornokai így kommentálják. Az alkotmány asztalától, vagy az alaptörvény asztalától, a nem tudom meddig, nem szeretném, hogyha a mostani szövegemet halva bármilyen tábornok felfedezni, azt, hogy az ő szövegét mondom vissza. Hát hmm. elég szomorú. Elég szomorú. Azzal együtt tudott, én én például benne voltam abban a amelyik amelyiknek az volt a fáradata, amit az ingreveletett, hogy az alaptörményt úgymond társadalmasítsuk. És ha valaki komoly vitákat folytatott fel, az én voltam, és mondtam, hogy bizonyos ötletei elsősorban a fiatal neszületesi szempontjából miért rosszak. Milyen az de, a rendszer? De az, hogy, aztánk, hogy, hogy hogy én az ő életútjának az értékelésében néhány egyetértettem azzal, amit a miniszternek mondott a temetésen. Elnézést erről beszéltünk. Egyébként ez egy nagyon megrázó beszéd volt, és önmagában az a szituáció, hogy ilyen megrendősen a miniszternek, az nekem emberileg is fontos volt. De nekem fontos lett volna, hogy amikor Endi Vajna arra hivatkozott, hogy az a miniszterelnökkel, vagy amikor e, arról volt szó, hogy a miniszterelnöknek van véleménye Prőleg Ergelyről, hogy ezeket elmondta volna, ha valamit kérdeznék én egy kormányinfóna, bejutok, akkor az. Ezek látszólag lényegtelen dolgok. Tehát nagyon jól tudod, hogy én számúra mennyire fontos az emberi reláció. Mennyire fontos az a barátság, amiből nekem alig van, ha egyáltalán van, szeretteimből sincs sok. De az, hogy az a rendszer, élünk, abban ne olyan érzelmek, elsősorban negatív érzelmek legyenek, mint amikről egyébként beszélünk, az nekem, ahogy haladok előre az időben, egyre fontosabb. És a miniszterelnök úr ezt általában nem osztja meg velünk, de senki más rajta kívül. És ez nincs jól. Jó, de én meg azt mondom, hogy az orra tehát az értető, tehát egyszerűen csinálni kell valahogy ezt az izdatlan nehéz pályát. És, és valahogy kezelni kell azt a, azt a brutálisan sok rádömlő érzelmi töltető dolgot, terhet, ami, ami egyértelműen a munkáddal járt. Én, én mondjuk megértem azt, hogy ő ilyen módon is védekezik. Mert ez egy a védekezés, de nem is lehet ezt máshogy csinálni. Hát, nem, ezt lehet tehát, másféleképpen csinálni. Van olyan nem. orvos, aki törődik a betegével, és van olyan orvos, aki csak gyógyítja, és amikor panaszkodik, akkor azt mondja, hogy neki erre nincs ideje. Az én apám Igen. meghallgatta a betegét. Igen, valószínűleg ezt máshogy látszik. Tehát én más pozícióban látom őt. De én most, nem, én, én most nem róla beszélek, én róla is beszélek. Ez nem a szól. Rólam is beszélsz János Mert. Minden, hát úgy törődni kell az emberekkel. Törődni kell a lelkükkel, mindig más módon, de törődni kell velük. Tehát az, amikor a népszava megszerzi azt a levelet, amit Dir Gergens ír a TV2 dolgozóinak, hogy megnyugtassa őket 24 órával, ahogy szokták mondani a gazda halála után, az abszurdum. az Magyarországról szól, és nem Endi Vajna haláláról. És ha Endi Vajna halála után meg kell nyugtatni a dolgozókat, akkor Endi Vajna halála, halála előtt is meg kellett volna őket nyugtatni, mert magának, a tulajdonosnak a halála nem eredményezhetne elvileg egy ilyen levelet. És is eredményezett. Egy olyan embertől, aki ráadásul nem is magyar. Nézd. Nyilván van egy váratlan halál esetében, mert ez egy váratlan halál volt. Nem, nem is értem, mérjétek az új sem. Itt, itt az ember készült volna, hogy mondjuk ő készült volna a, a, a, a búcsúra, az elvárásra, és akkor felrendezte volna a dolgait. Ilyen is van, is, is láttunk már. Hát, hogy egy, egy ennyire hirtelen, váratlan uh, halálesetnél mindig az embert uh, mindig az ember készletlenül a dolgok, és, és, és beindul a pánik. Én emlékszem arra, amikor nekem az apukám meghalt, éppen tíz évvel ezelőtt, agyvérzésben. Egyik nap agyvérzést kapott, másnap meghalt. Erre nem lehet fölkészülni. És emlékszem a családi cégünk dolgozóinak a teljes és arra is emlékszem, hogy már másnap összekövetszene minden lélek jelenlétemet, erőmet, és én gyakorlatilag azt kell az emberek, hogy a be nyugdíjba dolgozni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Tehát, hogy hogy. hogy, hogy hogy ő nekik abban a pillanatban bármilyen hirdetlen, bár szerették apámat, de mégiscsak a saját életük, a saját egzisztenciájuk megmaradása, vagy annak a veszélybe kerülése volt az első gondolat. Hogy vagy legalábbis, ha nem is az első gondolat, de, de a, a legmalkánsabb gondolat is. Ezt ez egyszerűen nem lehet a figyelmen kívül hagyni, ha törődni az emberek lelkével, ugye, meg az életével. Én, én nem láttam a, a, a dirgépvásznak a levelét, nem is hiszem, hogy el fogom olvasni, nem is gondolom, hogy, hogy egyébként szerencsés, hogy, hogy ilyen levelek nyilvánosságra kerülnek, már mondom, nem is tudom, mi van benne, tehát nem. de nem is akarok foglalkozni, de mondjuk azt is meg tudom érteni, hogy vannak -e emberek, akik számára egy embernek a halálnak egyébként hozzájuk, személy szerint, nem állt közel, de mondjuk az életüket, meg az azizenciáikat mégiscsak meghatározta, az az, az első pillanatban valamiféle regisztrációs vélemet várt ki, és ami, ami bizonytalanság, ami, ami olyan bizonytalanság, amit, amit lehet, hogy kezelni kell. De nem akarom megvédeni ezt a helyzetet, mert nem láttam a helyet. És az helyet. Most minden esetre én aki ismertem őt, nem mondom, hogy nagyon közel, de mondjuk volt alkalmam arra, hogy nálam járt, ivott nálunk bort, itt volt nálam. Névnapi bulimban tudtam vele beszélgetni, tudtam érdem, ezt de... tehát nekem van egy nem, nem, nem, ezt... nem mondom, okay, hogy szóval, de... de egy személyesnek nekszásom, ami mindenképpen az én viszonylánszeremben jelen pillanatban, semmiképpen sem a jövőről szól, tehát akik tegnap is és azzal e, kerestek, hogy akkor most mi lesz, ki lesz hogy a mert ez bizony beindult azonnal, beindult, e, azokat én... E, alapvetően egyébként ez azért indulhatott be, mert Endi Vajna valami pregnánsan mást képviselt, mint ami egyébként Magyarországon honos. Hogy ne foglalkoztatná az embereket, akik egyébként értelmiségiek? Ez a kérdés. Az, hogy ezt a kérdést jó pillanatban vagy rossz pillanatban teszik fel, az egy másik dolog. De az, hogy ezt mi okán teszi fel, azt nem lehet kívül venni azon, ami az alaphelyzet, és én csak azt akarom neked mondani, hogy... Ezt a nemzeti együttműködés rendszerét nem csak pénzzel lehet olajozni. Ezt törődéssel is lehetne olajozni, ez pedig egy tízes skálán nagyjából kettes szinten van, hogy ne mondjak egyest. Lehet azt mondani, hogy úri luxus, lehet azt mondani, hogy nincs rá szükség. Lehet azt mondani, hogy ez másnak a feladata, de akkor legyen valaki a kabinetben, aki HR-felelős. Jó, ez most megint egy másik topik. Ezt tudom neked mondani. Ez az én soha, soha nem múló hálával gondolok uh, Horváth Péterre, Androsevivára, Tamás Gáspár Miklósra, amikor egy olyan történetben, amikor éppen nekem uszult a teljes jobboldali sajtó, ráadásul baloldali, a baloldal regnálása idején, akkor az élet és irodalomban arra hívták fel a figyelmet, hogy a támadásom nem most időszerű, és Isten mentsé az én történetem nagybetűkkel kerüljön Endi Vajna mellé, de az, hogy az ember meglássa a lényegest és a lényegtelen, és erre felhívja más figyelmet, aki egyébként képes ezt eltéveszteni, miközben egyébként jól lát, annak a jelentősége tízes skálán tízes. És ennek a jelentősége akkor is megmarad, ha a fősodor egyébként minimálisan se változik, mert az ember a saját lelkiismerete okán megtette azt, amit elvár tőle az Isten. Én ezt hiányolom. Én azt mondom, hogy némi igazságot van, de hogy ez tízes skálán semmi, képen, sem egyes. Azt, én kettest azt mondtam. mondtam. Ah, akkor meg nem, akkor meg nem kettes. Gondold egy, el, hogy én mit éltem magad. meg Kerény Imre halála kapcsán, amit én komolyabban éltem meg, mint azok, akik egyébként megélték ezt a halált, de nem azon a módon, ahogy én, és egy, akik egyébként Kerény Imrét abba a helyzetbe hozták, a helyzetbe hozták. Én a lelkemény nem vagyok annyira cinikus, mint amennyire latszom. És ez az igazi énem. Hát nem tudom, János, én megmondom, a kérdészt, hogy szintén vele kapcsolatban a szívikus kifejezés, és soha nem jutott eszembe. Nem, csak arról beszélgök, hogy a hétköznapokban az ember nyilvánvalóan más késsel dolgozik, mint amivel otthon, de, a a más evőeszközök vannak, de én Endi mehagyna halál a kapcsolat, miközben valami egészen fantasztikusat alkotott, erre is szerettem volna felülni a figyelmet, hozzátéve hogy természetesen hosszan lehetne sorolni mindazt, ami furcsa volt az ő életében, és amit egyébként megtűrt ez a rendszer, miközben egyébként szerintem összeférhetetlen volt vele, de ez is elsősorban az, ami ő amerikai létével volt kapcsolatos, mert ő olyan mértékben tett ezekre a kritikákra, és olyan mértékben tudott másféle mércékkel mérni az ügyben, vagy abban annak a biztos tudatában, hogy amit csinál, jól csinál, az összes többi meg nem tartozik senkinek. Ha nem igen. tetszik, akkor felül a repülőgépére és visszamél Los Angelesbe. Igen, igen, igen. Nem vagyok benne biztos, hogy ebben is teljesen igazad van. Mert ez egy olyan kép, amit az öndi önmagáról szeretett kialakítani. De egyébként, hogyha ez így lett volna, akkor még azt sem érezte volna fontosnak, hogy, hogy a legnagyobb támadások közöttet olyan interjúkat adjon, amilyen interjúkat adott. Tehát nekik igenis fontos volt az, hogy mit gondolnak. Ő de igenis hazatért. És neki az, hogy, hogy hazatért, az egy melyekileg is fontos dolog volt, hogy ő hogy itthonban is ezt az országot, ezt a kultúrát szolgálja. Hazahozta a tudását, és hazahozta a egy jelentős részét. Uh, és, és neki igenis nem volt nekik, hogy mit gondolnak róla, és nem volt. Nem. Én végzőző benne, hogy én nem itt gondoltam, hogy egyébként nem kezcik a kultúrfállalat magára, hogy ez meg húzat én csak azt mondom Én neked, hogy nagyon mértékben szeret, kéne szeretni ezt a népet azok részéről, és törődni azoknak, akik egyébként vezetik ezt az országot. És ha azt kérdezed, hogy hogy kell szeretni, hát arra nem fog válaszolni. Ez a hétköznapokban. Nem is könnyű. Köszönöm a beszélgetést, sajnálom az aproput. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Szia. Elsimó hallottak. 061 0999 és 0630 ezen a két telefonszámon tudnak elérni ma 2019 január 22-én, kedden 9 perccel 8 óra után borult az ég, nem derült mintha hogy feltételeztem mínusz fok van és könnyen előfordulhat hogy rövidesen havazik ez a kéfejjancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Én Fiala János vagyok, önök pedig az én hallgatóim E-mail címem dörö.fialajanoskukat.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez lesz az utolsó, akkor holnap reggel ismét találkozunk. A mai műsor feltétlenül 9 óráig, vagy 9 óra 12 percig, de mostani gondolataim szerint inkább 9 óráig tart Hétfőn, január 28-án nagyon messzire ügyetember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem a belépés díjtalan este fél nyolctól. Figyelek, ha van mire. Semmire. Ha önök telefonálnak, én reagálok, ha önök nem telefonálnak, akkor időnként pozícionálom a műsort, fél kilenc után pedig felhívom Nemes Gábort. 061 489 0999 és 677 4 8 nulla valamint 0636771161 hat egy perc elmuladt no other love Style that shows me Nem, hogy van egy vicces hír, de... hát ezt nehéz másféleképpen kommentálni. A filmalapnak az indexhez eljutatott közleménye szerint a film alap döntő következő ülésein az eddig is helyettes tagként eljáró medvecki Balázs televíziós szakember vesz részt. Andy Vajna személyei személye és szakértelme pótolhatatlan a film alap munkatársai a kormány biztos által kijelölt úton folytatják a munkát. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, én csak önnel szeretnék beszélni személyesen. Igen. Igen. Hát ha ad nekem egy telefonszámot, akkor visszahívom, és akkor majd kiderül, hogy miről van szó. Értem, adj egy telefonszámat, nehéz lesz egyébként. Biztos, hogy nem. Nem. Ennél óvatosabb vagyok. De ez nem az ön személyének szól, egyébként is. Hát ha volt ez a felbuzdulás, akkor adj egy telefonszámat, vagy. Vagy ahogy gondolja. Én ezt értem, de azt megtalálja az internetet. Nézze azt mondjam, a helyzet a következő, hogy ön még úgy gondolom, hogy nem döntött el, hogy mit akar tőlem, ha visszahív, akkor rendelkezési járok. Most nem. Akkor legyen szíves, adja meg a telefonszámát, vagy küldjön egy e-mailt, mert van a telefonszáma, azzal, hogy ő szeretne találkozni velem, arra én start nem tudom most azt mondani, hogy holnap 12-től. Viszont hallásra! nulla 0, 9 9 9 és 06 89 099, valamint 06367161. Ez a két elérhetőséggel műsoron kívül vagy belül döröpont, fialajanos kukac gmail.com és reagálok, vagy ismét írni kell ha netán nem reagálnék. Nagyjából 5 percünk van, az akármire utána felívom Nemes, Gábort a beszélgetés végeztével pedig önöktől is elköszönök. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha ezután a kísérleti utá, adás után lesz még módom önökkel beszélgetni, akkor holnap reggel 7 óra után találkozunk. Szilont hallgató, aki nő, azt írt a kedves fiala János Elsimon hangjában beszédében olyan feszültség volt, hogy az empatikus hallgatóban is idegességet okozott. Ilyen interjúk után szokott a beszélőben jelen esetben Elsimonban nagyon-nagyon rossz érzés kialakulni, hogy nem mondott jókat, nem beszélt jól. És valóban minden szavából a, hitelet, a, hitetlen, a, hit, a hitelenség, valószínűleg hitetlenség, a nem hazugság, a majdnem hazugság érzetét hagyta a hallgatóban. Becsülöm magát, hogy még most is munká magában a jobbítás szándéka, még a nemzeti együttműködés rendszerében élőknek is hajlandó volna segíteni. Üdv XY-lő aki nő. Egy telefon még belefér 0614890999 és 0636771161. Milyen helyzet ezzel a kisfiúval? Hát ásnak, ásnak, de hát emberi számítás szerint nem lehet élve talán. Mennyire foglalkoztatja ez a spanyol közvéleményt, mert ezt innen nem lehet eldönteni? Hát a közvéleményről nem tudok, mert az ugye, az ugye nem tudom hol lakik, de, de a sajtót és a médiát az természetesen nagyon ez, ez egy most csúnya szó, ez egy tipikus hálás téma. Gyerek, mentés, ősies, ö, mentők, ez ideális. Ez egy tipikus hálás téma. Gyerek, mentés, ősies, ö, mentők, ez ideális. De látom, mindent az égért a világon elkövetnek annak érdekében, hogy utána leérje szó a ház elejét, most már csak az Istenem múlik, hogy a gyerek életben van-e, vagy semmi, amikor megtalálják, hiszen nyilvánvaló, hogy addig folytatják, amiben élve, inkább élve, mint holtan felhozza. Igen. De őszintén szólva most, mint, mint sajtómunkás, azt kell mondjam, hogy igen, ez egy fontos dolog, szép dolog, de hát túl van méretezve. Mint a, minden ilyen ügy túl van méretezve. Tehát ezek azok az ügyek, amelyekre ráharap a, a Csajtó, amelyeknek szimbolikus jelentőség van. Ez most véletlenül egy politikamentes dolog, de ugyanilyen előfordul a politikában is, hogy, hogy valamilyen hát, nagyon szimbolikus, nagyon-nagyon improzáns, nagyon, nagyon jól eladható eleme egy, egy, egy eseménynek, vagy, vagy egy, egy politikai válságnak, vagy akárminek hirtelen önálló életet kezdélni. És ennyiből ezt, ezt, ezt, hát hogy mondjam, sajtó szempontból e, szimptomatikusnak és, és nem igazán jónak tartom, mert, mert ez, ez történik ma a médiában, hogy nem attól lesz valami fontos, mert, mert tényleg fontos, mert tényleg döntőjelentőség van, hanem azért, mert valamilyen oknál fogva vagy jól eladható, vagy, vagy egyszer ráharap Kinek a halála okozott utoljára Spanyolországban olyan hatást, mint amiről beszélnek, legalábbis regényekben azt lehetett olvasni, hogy a háborgó tengerre olajat öntenek, akkor elül a hullámzás? Kinek a halála okozta Spanyolországban utoljára azt, hogy előtt a hullámzás? Hát most hirtelen nem tudok. Akkor mondjál gondolni, bármilyen mint, Fran másort. mint Franco, mint Franco. Tehát Franco halálát mindenki megváltásként várta, mert egy korszaknak le kellett zárulnia, hát Frankó, majdnem 40 évig hatalmon, rendkívül béhes korszak volt, rendkívül drámai korszak volt, rendkívül visszavetette ö, a spanyol társadalmat, és, és amikor lezárult, akkor tulajdonképpen mindenki fölilegzett, talán még a frankóisták egy része is mert érezték, hogy ezt így nem lehet tovább folytatni, valami újat kell kezdeni, mint ahogy el is kezdődött az a valami új. És Spanyolország végül is ö, egész mostanáig, vagy egészen a tízes évekig egy, egy sikersztori volt. Ö, aztán hát persze itt is előjöttek a mindenfajta olyan feszültségek, amelyeknek egy része egyébként pont a frankókorszakban, vagy a frankókorszak meghaladásának módjában. Pénteken beszélgettem Navracsis Tiborral, és Szerintem nem mondtam semmi negatívat a Méről, de volt valami olyan él, amire ő felkapta a fejét, és tőle szokatlan módon, mert ilyet szokott mutatni, de nem gyakran, mutat ritkán, azt mondta, hogy én nem hagyom bántani Tereza Mert, és elmondta azt, hogy ő egyébként az ő tevékenységében mi pozitívumot lát, a tekintetben, amint mindent elkövet ő annak érdekében, hogy Anglia rendezett formában tudjon Brexitelni, függetlenül attól, hogy ez így sikerül-e vagy sem. Ha te most Angliára gondolsz, akkor mi jut az eszedbe, ha esetbe jut bármi, mert nyugodtan megengedheted magadnak, hogy azt mondjad, hogy ha bár sok mindent lehetne mondani, most beszélgessünk, inkább nem tudom. A cserebogarak halhatatlanságáról, és akkor szóba kerülnek a spanyol cserebogarak. Nem, hát a kérdés jó, szóval ez a mihez képest mindig. Tehát ahhoz képest, amilyen figurák ottan mozognak az angol politikai térfélen, mely tényleg egy, egy hát ha nem is üdítő szín de mindenképpen pozitívabb figura, mint a többiek, akik egészen elképesztő feledőtlenségről is és nem tudok jobb szót mondani, butaságról tesznek tanúbizottságot. Itt De itt azért... mi ez a felelőtlenség, és mi ez a butaság? Hogyan lehet ezt egyébként egy Magyarországon élőnek a mostani angliai helyzettel kapcsolatban világosra tenni? Brexit. Van ez a Brexit, amiről döntöttek. Szerintem ma már a brittek többsége tudja, hogy nem volt egy túl jó döntés, ki kell szállni. De ha már megvan ez a döntés, akkor ennek van egy menete. Tehát az nincs, hogy én kiszállok, de mindent viszek magammal, Szóval ez olyan, mintha fölbontok egy házasságot, és azt mondom, hogy de enyém a ház, a kocsi, a gyerek, valamint a jövendő jövedelmet egészen. Ilyen nincs. Ez, ez, ez nem megy, nem így működnek a dolgok, és épészel ezt föl lehetne fogni. Na most miután ők azt ígértek, hogy a Brexit után minden jobb lesz, kiderült, hogy a Brexit után minden egy kicsit rosszabb lesz, ezért, mint egy durszás kigyerek, mondják, hogy nem, nem, ez nem lehet, ez nem így lett. Na most ehhez képest mely persze egy, egy józanabb vonalat visz. De azért azt tegyük hozzá, hogy nekem úgy tűnt, hogy a prioritásai között nem igazán az szerepelt, hogy, hogy optimális brexit érjen el. Nem igazán az szerepelt, hogy megszerezze ehhez a támogatást társadalmi, politikai, akár a többi pártokkal, hanem elsősorban azért őt is az érdekelte, hogy azokban a borzasztó hatalmi harcokban, amelyek pont akkor törtek ki, amikor hát inkább összekéne fogni, amikor inkább tényleg egy, egy, egy nagy gáz van, és valami, valami optimális megoldást kéne találni, hogy ebbe felül maradjon. Ebbe tényleg nagyon jó. Ö, az, hogy még mindig hatalmon van, ha 25-ször megbukott, ez tényleg egy méltó teljesítmény, de hogy ez Anglia, a az angolok élete, jövője szempontjából is ilyen pozitív, azt nem tudom, tehát igen, hogyha összehasonlítjuk mondjuk Boris Johnsonnal, akkor miért egy fénylő csillag, de ha azzal hasonlítjuk össze, amilyen feladatot el kéne látnia, akkor én nem tartom olyan pozitív figurának. Mit látsz? Már most, a szembelévő házban, a... nem, nem, ete, nem ez, ez, de mondjad fejezve a szembelévő házban, Na, hát ebből házban kinyitották a zsaluzát. Hány fok van? Hát 12-14, valahogy így. Barcelonában vagyunk. Visszatérve Angliára, hoz. Amikor azt kérdeztem, hogy mit látsz, akkor azt kérdezem, hogy a pszicháterem szokott tőlem, hogy bele tudod-e helyezni magadat egy átlag angol életébe? Hát megint ez a ki az, az átlagokból és hol lakik, nehéz belehelyezni. Nézd, egy biztos, ketté kell választani az angol politikát, és az angol politikusokat, és az angol társadalmat. Az angol társadalom olyan, amilyen nyilván sokszínű, és nyilván más a felelőssége. Bármilyen furcsa, nem szabad mindenről megkérdezni az embereket, az egy borzasztó felelősség, hogy miről kérdezem meg az embereket. Tehát meg lehet kérdezni az embereket, hogy akartak-e szabad sört, mindegy azok szabónál, hogy persze akarok, legyen ingyen. De hát tudjuk, hogy ez nem megy. Tehát bizonyos dolgokat nem szabad megkérdezni, ha meg megkérdezem, akkor az az én felelősségem, hogy aztán mit kezdek ezzel az egésszel. Az átlag angolnak valószínűleg pont úgy... Ahogy ah, én látom hogy is, azért mond... számodra szokatlan vagy nem szokatlan módon, azért ez bizonyos szempontból egy ilyen politi politika-filozófiai kérdés is. Hát igen, szóval hát annyiban igen, hogy nagyon, meg, nagyon megdöbbentő az, hogy itt van egy, egy, egy ö, a legtapasztaltabbnak, a legdörzsöltebbnek, a, a legokosabbnak, a legképzettebbnek ö, ö, kikiáltott angol ö, vezető réteg uralkodó osztály, nevezük, ahogy akarjuk, akik ugye Cambridge-t és Oxfordot és nem tudom, mit végeztek. És hát elég, elég siralmas teljesítmény nyújtanak valljuk be. Ö, és és ez, ezen azért elgondolkodok. ez egyik, de te ugye a társadalmat kérdezted. Igen. És a társadalomnál meg, meg én azt hiszem, hogy, hogy szemben a politikusokkal, a társadalomnak elsősorban érzelmei van. Tehát egy átlag ember megengedheti magának, vagy nem megengedheti magának, nem arra van kitalálva, hogy ő most ő mérlegelje egészen részletesen minden politikai döntés hatását, következményeit, súlyát. Ő neki érzelmei vannak, ilyen, ilyen, ilyen, egészen durva néha gyűlölet, szeretet, a, a családomat szeretem, ugye, ugyanígy szeretem a, a hazámat, szeretem a népemet, szeretem a, a nemzetemet, és és ezek, ezek olyan érzelmek, amelyek mindent felülírnak, és amelyek, amelyek gyakran egészen furcsa lépésekre ösztönzik őket. De van egy példám, ami, ami mutatja az egésznek a, nem tudok jobb szóval mondani, abszurdítását. Tehát amikor, amikor a, ezeket az érzelmeket elkezdem fölkorbácsolni, föl és utána azt mondom, hogy na most akkor döntsél a fölkorbácsolt érzelmeid mellett. Ezt már egyszer elmondtam, de még egyszer elmondom, mert nem biztos, hogy minden hallgató hallotta, a Brexit előtt néztem a BBC-t, és ott állt egy úr az utca közepén, és mutogatott, hogy jobbra is egy lengyel lakik, balra is egy lengyel lakik, ott hátul is egy lengyel lakik, itt vannak, elárasztanak, minket elveszik a munkánkat. Mondotta, Pasi, aki teljesen pakisztáni volt. Tehát ő, ugye, ez a, maga az abszurditás, amikor, amikor elkezd egy migráns De De ez van, és ez ez ezzel számolni kell, és és ez egy ez egy szavazat volt, és ez egy ez egy érzés volt, és ez egy ez egy hullám volt, amely talán agg... magával ragadta Isten meccs, hogy is szakértőként tüntessen föl, csak az alapján dolgozom, mint a be, vevők hoznak be az üzletbe, én be se szerzek dolgokat, de azt tudom mondani, hogy az alapján, amit elmondtál, és amit egyébként másokkal beszéltem, vagy olvastam, számra úgy tűnik a tévedés minimális kockázatával, vagy, vagy ha hát tetszik maximálisal, hogy optimálisan ebben eljárni exactly nem lehet. Nem, hát nem szabadott volna kiírni az, ezt a Az, az rendben van, de azt követően már ez a helyzet optimálisan nem kezelhető. De, van épp, hogy kezelhető optimálisan. Tehát a, a politika mindig a lehetséges művészete. Van egy rossz helyzet, látom, Akkor hogy veszteni fogom. Akkor azt nekem, hogy az angoloknak minden pensze. van farkasvakságuk. Hát abban van farkasvakságuk, hogy eleve, eleve abban indult, nem abban indultak ki, hogy kiverjék a legjobb ö, lehetséges megoldást, hanem úgy kezdték el, hogy nem, nem soha. Tehát úgy kezdték, hogy arról nem mondunk le, arról nem mondunk le, ez nem lehet, az nem lehet, és aztán, hogy közeledik a, a, a nap, a díj, a ugye, az igazság pillanata, akkor, akkor hirtelen kiderül, hogy Jézus Mária, itt, itt, itt nagyon nagy gáz van, itt nagyon szúnya dolgok fognak történni, hát akkor csináljunk valamit, és nem véletlenül, hogy most hirtelen előkerült az, ami hát a, a cső teljes bevallása, hogy Hát kezdjük el még egyszer a folyamatot, csináljunk úgy, mint hogyha, mert ugye most két évig tartott ez a kiválási, tárgyalási folyamat, kezdjük el újra, tehát találjunk valami technikai megoldást, hogy most visszavonjunk, aztán újra benyítjük. Hát ez mutatja, hogy valamit elszúrtunk, valamit, valamit nem jól csináltunk, valami hiba van, ez, ez, ha ezt teszik, de ha nem teszik, akkor is ez a csőd bevallása. Tehát itt tényleg az történik, hogy nem hozták ki a maximumot a helyzetből. De lettél, Lehet, hogy lettél a volna poli politikai tanácsadó, független attól, hogy ez hozzád mennyire közel áll, független attól, hogy betartják-e a tanácsaidat, vagy sem? Nem lettem volna, biztos, hogy nem értek hozzá. Elemezni és csinálni az két különböző Ezt én értem, de ö, sajnos nem áll a módomban, hogy most összehozza a Tereza mélyel, biztos nagyon érdekes lenne egy vele való interjú itt a Kéfe de kizárod annak a lehetőségét, hogy ő meg tudja védeni azt, amit ő tesz a te kritikáddal szemben? Nem zárom ki, de a, ugye az a probléma, hogy ő, ő egyrészt ő, ilyen lózungokkal ő, ő, kell, hogy operáljon, mert ő politikus, ugye, tehát ő neki el kell adni azt a, a akármit mond a népnek, azt kell mondani a nép helyesen, hogy igen, igen, nem tudom, látod az angol parlament, de mindig úgy Kúrognak, hogy meg olyan meg furcsa hangokat adnak, hogy igen, igen, igen, igen, meg nem, nem, nem, nem. De hát ugyanezt kell a is csinálni, ez az egyik. A másik pedig, hogy hát ő neki napi feladatai vannak. Ő neki például nem egy utolsó szempont, hogy túléljen. Tehát ő nem tehet olyat, vagy nem fog olyat tenni, ami, ami a bukását jelenti. Ha hát nem egy az könnyen lehetséges egyébként politikában, hogy gyakran előfordul, hogy a dolgot levezénylés utána bukik meg. Igen, persze, ez is lehetséges, de, de pillanatban nekem úgy tűnik, hogy az ő lépéseinek a, a szándéka, vagy a lépései mögötti szándék nagyon sokszor nem annyira az, hogy majd mi lesz Angliával, hanem majd mi okay. lesz vele. Oké, mi a helyzet kérdezik? a munkáspártal, amelyikkel ugye nem tárgyalt, mert ők eleve ugye kizárták a rendezetlen Brexit lehetőségét, ugyanakkor néha úgy tűnnek, de lehet, hogy ebben tévedek, hogy olyan, mint a gonosz malacka, amikor azt mondják neki, hogy kihúznak, azt mondja, hogy nem. Igen, hát a munkáspár szerintem pont úgy leszerepelt. Ki van Más jó éppen, állapotban? Mert, mert nincs hang. Én azt nem tudom, nem tudom. <laughs> De most akkor ilyen, ilyen URH-szöveggel mondhatjuk, hogy Anglia beteg? Hát nem beteg, de csinálta olyan helyzetbe manőverezte magát, amiből, amiből nincs igazán jó kiút. Az, azt el képzelni, mag, hogy, hogy csinálnak még egy népszavazást, és azt nem fogadja el az Európai Unió, mondván, hogy aki mondott szó kötelez? Nem, nem, nem, nem. Az Európai Unió és nem tudok jószót mondani, mindenre nyitott. Tehát amit az angolok letesznek az asztalra, abból főz. Mi a helyzet uh, Németországban? Most... Hát uh, Németország másképpen uh, van egy kicsit nehéz helyzetben. Ott ugye most közelítsük meg a felszínről, tehát nem az igazán mély áramlatokat. Nem tudom már, most már ez a, ez a harmadik nagy koalíció. Na most ez, ez, ez egy. Ez egy szerencsétlen és lehetetlen dolog. Ebből csak egy jön ki, hogy a két szélén a nagy koalíció jobb és baloldán lévő erők megerősödnek. Egy nagy koalíció elhasználódik. Minden, minden kormányzat elhasználódik. Hány éve van a nagy koalíció? Hát ugye egyszer volt négy évig, akkor utána négy évig volt egy, egy koalíció a szabaddemokratákkal, és a keresőnydemokratákkal, és aztán most volt nyolc év Ugye de nagy is megint folytat? Elég hosszú idő. Ide, ide-ide nem volt vele akkor a baj, mint most. De a baj mindig megvolt, a baj. Tehát ugye egy nagy koalíciónak a, a, a lényege az, hogy legalábbis ez volt valaha, egy normál váltogazdaságban, de ugye ennek a normál váltó vége, és a nagy tömegpártoknak, legalábbis ezeknek a néppártoknak vége, hogy Egyszer az egyik van, egyszer a másik van. Most a kettő. Ha mind a kettő együtt van, akkor valami nagyon nagy válság helyzet a háború. Azt mondod, hogy egyébként lehet, hogy közösen buknak, hiszen egyébként, ha közösen buknának, akkor milyen olyan erő létezik, ami egyébként át tudja venni a helyüket bármilyen koalíciós partnerrel. Ez, erről azért nem tudok válaszolni, mert. Most két, két különböző dologról beszélt. Az egyik, hogy milyen koalíciók legyenek, tehát, hogy milyen... Van-e olyan párt Németországban, amelyek egyedül lenne képes az ottani helyzetet rendelni? Nincs. Nincs. De, hát de, de hagyd fejezem be, tehát egy dolog, hogy milyen, milyen uh, koalíció jön létre, végül is technikailag, meg matematikailag rengeteg, rengeteg koalíció létre. A másik dolog, hogy társadalmilag mi történt, tehát az, az valószínűleg annak a korszaknak vége, amikor először vagy a baloldal tehát vagy az e -E SPD, a szociáldemokraták, vagy a kereszténydemokraták valamilyen partnerrel, vagy a szabaddemokratákkal, vagy a most már a zöldek is ugyanilyen váltópárttal, tehát ilyen, ilyen párttá válhatnak ö, kormányoz. Ennek a korszaknak valószínűleg vége van azért, mert ezek a nagy pártok elhasználódtak, és nem utolsóban azért használódtak el több egyéb társadalmi és ö, Mély, mély rétegben folyó esemény mellett, mert, mert nem lehet ennyi ideig nagy koalícióba korlátozni, ugyanezt láttuk Ausztriába is, csak ez a kurz valamilyen elképesztő fogással, én nem is tudom, hogy úgy mászott ki belőle, mint hogyha sose lett volna az ő pártja a nagy koalícióba. Ez tényleg valami egészen furcsa, hogy el tudta hitetni, hogy ő, ő valami új. De, de ez, egy, ez egy különleges eset, Normál esetben egy nagy koalíció pártjai elhasználódnak, és följönnek a, a szélet. Azt kérdezem meg tőled, aki azt a foglalkozás meglehetősen régóta üzi, amit tesz, hogy ezt egyébként, és ez most nem itt egy önkritikára adott lehetőség, hanem te ezt bármikor saját magad számára, vagy kifelé jelezted, hogy ennek el fog jönni az ideje, anélkül, hogy egyébként ennek tapasztalati jelei mutatkoztak volna? Hát én, én nem vagyok, és sose voltam ahhoz a bölcsei. Én ezt értem, nem erről beszéltem, tudom, Nem, ö, én jelentős részét, ki kell ábrándítani én bölcsességemnek jelentős részét mások bölcsességének olvasom. Nem, nem, nekem nem mutatkozzál be, mert elég régóta ismerjük egymást. Én nem ezt kérdeztem, én azt kérdeztem, Jó, de az ez, mindaz, ez, ami ez, a ter... magyarázza, ez magyarázza a kérdésedre a választ. Tehát tulajdonképpen, amikor, amikor az általam fontosnak tartott források, elkezdenek váltani, elkezdenek valamit fölismerni, akkor én is fölismerni. Én ezt értem, de olyan nem volt, hogy a, a forrásokkal párhuzamosan, vagy azok előtt fél órával jöttél el valamire, azért én ezt kötve Nem tudom, nézd, volt egy Ez itt most nem a szerénység pillanat, most az a kérdés... Nem, nem, nem, én értem. Az a kérdés, Jó, akkor... hogy vajon Uh, tudsz -e olyat mondani, amire azt mondják, hogy hát ez fantasztikus, ez jó, és miközben te azt mondod, hogy ha valaki normális módon összerakja azokat a dolgokat, amelyeket lát, akkor nem, nem volt nehéz ezt mondani, független attól, hogy számodra is kockázatos volt, és utólag jó eső érzés, hogy visszaigazolt az élet, de egyszerűen nem csináltál más, mint hogy az adott dolgokból kihoztad azt, ami szerinted következik, ami nem azonos a kávészaczban való turkálással. Igen, volt ilyen, tehát nyilván, amikor egy, egy országban élek, és tudósítok három, négy, öt, hét évig, ö, ugye a hét az Moszkva volt, uh -huh. akkor nyilván egy csomó olyan primér tapasztalatom van, amelyhez nem kell hozzáolvasnom, tehát amely a saját út fő, egyszerűen abból adódóan, hogy, hogy magam is ott vagyok, beszélek emberekkel, ö, látom az életet és a többi. Ebből a szempontból ez valóban igaz, hogy, hogy az ember bizonyos dolgokat észrevesz, vagy biz, mondjuk azt, hogy már az is nagy dolog, hogyha egy rendszert fölismer, Tehát egyszerűen nem előrejelzel valamit, hanem fölismered a rendszer értem. működését. Tehát például a putyini rendszernek, hogy ugye az, az a az szemem előtt épült ki lényegében. Nem kellett hozzá nagy ért, hogy fölismerjem, de azért a Nekem ahhoz nem kellett a Putyini rendszernek a, a fölismeréséhez és a leírásához ö, nyugati forrásokat olvasni, amikor ott élek. És de, és akkor most válaszolok a kérdésedre, ö, írtam egy, egy könyvet, amikor vége volt ennek az egész kiküldetésemnek, most hogy kiküldetésemnek, egy évre rá az volt a címe, hogy Pucsin Oroszországa kézi És Ebben a Putin Oroszországnak a leírása szerintem, már a kialakulás leírása, meg a fő jellemző leírása az, az, az helyén való. Orbánról egy, egyébként egy szó nincs benne, tehát, ez, tehát magyar, magyar dolgokról nincs semmit, és a végére odaírtam valamit, hogy ma, miért nem lehetett Magyarországon minden hasonló törekvés ellenére bevezetni, hasonló rendszert, mert, és millió pont volt, de mondjuk a legfontosabb, talán a legfontosabb pont az EU tagság mellett az volt, hogy Hát nekünk nincsenek szénhidrogényeink, nekünk nincs, nincs olyan külső forrás, vagy olyan belső forrás, ami ezt finanszírozza. Most bizkosul nem volt igazam, mert igen, van ilyen forrás az Európai Uniós pénzek. Erre bármilyen furcsa nem gondoltam, no ha tudtam, sőt, ugye a 2006-os választás előtt ez egy közhely volt, hogy aki ezt a választást megnyeri, az, az ugye hosszulére bebetonolta magát, mert majd jönnek az Európai Uniós pénzek. Hát helyett a vásár jött, és egy kicsit eltolódott de csak azt akarom ezzel mondani, hogy bizonyos dolgokat felismertem, bizonyos dolgokat jól kapisgáltam, aztán kiderült, hogy csak pont a lényeget nem vettem észre. Köszönöm az önkritikus mondatokat, jövő héten más témával, amit ad az élet, folytatjuk. Őszintén remélem, hogy megtalálják a kisfiút és életbe. Szia! Majd előbe számlak. szia, vissza le. 061-489-0999, valamint 0636771161 Szükség esetén tudok továbbra is maradni, de ahhoz olyan közönségérdeklődés kell, amit a mai nap folyamán még nem tapasztaltam. Kiderül, hogy az elkövetkezendő 5 perc mire lesz elég. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk, ne felejtsék hétfőn 28-án nagyon messzire jött ember lesz, az Aquarium Club volt lakájában, Bakácsra, Filipovval, önökkel is velem, este fél nyolctól döröpontfialajanos, dörö.fiolajanos, kukat, gmail.com Más hirtel nem jut az eszembe. köszönöm szépen, nagyon jól érzékkel szerintem rátapintott erre a terezelmély viselkedésre és helyzetre. Engem régóta foglalkoztat, hogy miért haragszanak arra, vagy miért haragszunk arra, aki ellen érdeket képvisel. Úgy nem lehet, föltartott kézzel nem lehet tárgyalásba venni. Nyilván, hogy ő többet akart, többet mond most, mint amennyit el akar érni, de hát... Aki egyszer is valahol tárgyalt, az tudja, hogy ez a helyes magatartás. Ő az angolok érdekét képviseli. Én hozott dolgozom, köszönöm, a hívott. Nem szeretnék külpolitikai tudósítónak feltűnni, mert nem vagyok az. Én egy árbocskoságból jelentő matróz vagyok. Köszönöm a nézőknek, hogy immáron hetek óta bent tartják a civil a legjobb 50 műsorba. Ezek a számon tartottak. Lehetne a legjobb 40-ben, de egyelőre a 45 és 50 hely között állandósult, ami legalábbis az atv belül az első 5 műsort, néha az első 3 műsort jelenti. Rendszerünk megelőz a svábi féle heti napló a a sor a saskabaré, és utána ott jövök én. Több mint 200 ezer nézővel sose gondoltam volna. Egy telefon még belefér, ha az befut, akkor akár több is lehet vagy elköszönök 061-489-0999 és 0636771161 először. nulla 489 valamint nulla senki többet A BBC-nek, nem egy pakisztáni, hanem egy izraeli nyilatkozik, azt elfogadták volna. Hanem egy izraeli nyilatkozik, azt elfogadták volna. Hanem egy izraeli nyilatkozik, azt elfogadták volna. Az ilyen emberek tévedésből fölhallgatják a fialát. Nem tudom. A fogalmam sincs, hogy kihallgat K engem tévedésből vagy szándékosan. Lots it